Hola! Avui practicarem com comprar al mercat o al súper, com demanar al bar o al restaurant i com usar quantitats i quantificadors. Anem pas a pas. 1. Al mercat i al supermercat Vocabulari ràpid Poma, pera, taronja, Tomaques, creïlles, patates ceba, julivert pa, llet, arròs, oli bebella, pullastre peix, llus, sardina Frases clau Bon dia! Voldria mig quilo de tomàques i un quart de quilo de formatge, per favor Quin preu té la poma? Ui a 2 euros al quilo Me'n posa una dotzena d'ous i una barra de pa? Clar, alguna cosa més? Sí, un litre de llet i dos iogurts. Res més, gràcies. Recorda, per a pesar fem G, quilo. Per a líquids, IMELE, L. També s'usa, peça, dotzena, grapat, dos, el bar i el restaurant fórmules de cortesia i comandes. Hola, em pot portar un cafè amb llet i una torrada? Per a veure una aigua gran i una orxata. Ens porta la carta per favor? Està tot llest per a demanar? De primer ens posa en salada. De segon llusa la planxa. Per a postres, una taronja. Tot molt bé, el conta per favor, si vols fer canvis Sense sal Ben fet Amb gel Per emportar 3 Quantitats i quantificadors Per a dir quant En valencià Mol, Molta Molts Moltes Menja molta verdura Poc Poca Pocs Poques Tinc poc temps Bastant Prou Beu bastanta aigua Hi ha prou pa gens, de No vull gens de sucre Alguns, algunes Compra algunes peres Mesures de casa un got de llet una cullerada de sucre una llesca de pa un grapat d'arròs Minidialac integrat Bon dia, voldria una entrepà de truita i una urxata, per favor. Algú més? Sí, una botella d'aigua menuda i cap salsa, gràcies. Perfecte, alguna cosa per a postres? Algunes maduixes, si en queden, i gens de nata. Molt bé, el compte? Sí, el compte, per favor. Pràctica ràpida. Repeteix en veu alta. Demana tres coses al mercat amb unitats mig quilo una peça una dotzena Fes una comanda completa al bar Beguda més menjar més al compte Digues dues frases en quantificadors M'agrada molt No prenc gens de I ja està Amb aquestes fórmules pots comprar i demanar amb seguretat pràctica ho canviant els productes i les quantitats fins que et vaja fluït bon profit